Filmsko vrtoglavo. Odaja o kulturi filma. Ja, pozdravljeni, dragi poslušalci. Ne vem ali ste na naši frekvenciji zato, ker poslušate Maršev program, tako kot to tudi po počnete, ali pa enostavno čakate, nestrpno čakate na začetek naše odaje, kakorkoli, če ste prvi ali drugi, še posebej imam rad vas drugi, vas bom sedaj seznanil z vsebino današnje odaje, ki bo delno posvečena filmu Inglorious Bastards. Zakaj govorim delno? Zato, ker bomo poslušali glasbo iz tega aktualnega filma, ki ga je režiral Quentin Tarantino in ki ste ga verjetno vsi videli. Um, v naslednji rubriki bomo pa govorili o festivalu LIFE, ki je med 11. in 22. novembrom potekal v Ljubljani in v Mariboru. Povedali bomo, kateri so nagrajenci letošnjega festivala, pogovarjali pa smo se tudi z nekaterimi obiskovalci Mariborskega Lifa. Tako da smo iz prve roke uspeli izvedeti, kakšno mnenje in kakšne vtise so si nabrali tekom preteklih dveh tednov. Um, filmska recenzija, ki jo tudi tokrat piše Matej Frece, je posvečena filmu 2012. Čisto ob koncu daje pa boste lahko slišali pogovor z Nilom Baskarjem, enim izmed urednikov revije, filmske revije Kino, ki nam je povedal veliko več o vsebini številke kino, kot sem jaz zdaj povedal o vsebini naše oddaje. Vabljeni, da ostanete z nami Quentin Tarantino in Glorious Bastards, skupina Slaughter in komat Billy Preston. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Quentin Tarantino se je letos v svojem slogu ponovno vrnil na velika platna. In Glorious Busters je naslov filma, ki je značilno za Tarantina pravi multipraktik številnih filmskih žanrov in tudi trendov. Na podlagi zgodbe in fiktivnega scenarija za predčasen konec druge svetovne vojne nas popelje skozi zgodovino vojaških filmov, špageti westernov pa vse do hongkonških akcijskih filmov. Kot vedno, to vrsten filmski mix dopolni z vrhunsko glasbeno podlago. Zvočna kulisa filma je mešanica glasbe, pripravljene za neštete filmske žanre. Ker za filmsko glasbo na svojo stran ni uspel pridobiti Enja Morikoneja, si je veliko njegove glasbe enostavno izposodil pri drugih filmih, vključeval pa je tudi nekaj zimzelenih nemških popevk iz časa Nacionalsocializma, pa še kakšen David Bowie se najde tu vmes. No, kot običajno je njegov glasbeni izbor eklektičen in učinkovit zvočni kolaž, ki tudi tokrat ne zgreši svojega poslanstva. Skozi oddajo bomo danes tako poslušali izbor glasbe iz albuma za film Inglorious Busters. Uživajte! Tako, kot smo že napovedali v vodu, bo danes dobršen del odaje namenjen LIFE Ljubljanskemu filmskemu festivalu in predlagam, da začnemo kar malo matematično z nekaj statistike, ki so nam jo prijazno posredovali na lifovem oddelku za stike z javnostmi, s katerim smo marševi novinari letos odlično sodelovali. V programu Festivala LIFE je bilo letos 106 filmov, od tega 15 kratkih. Prikazani so bili na 254 projekcijah, od tega 231 v Ljubljani in 23 v Mariboru. 38 projekcij izmed teh 254 je bilo razprodanih. Festival je obiskalo 29 gostov, filmskih ustvarjalcev, članov žiri in novinarjev. Prišli so iz Irana, Hrvaške, Združenih držav, Srbije, Španije, Nemčije, Čila, Francije, Slovenije, Bosne, Velike Britanije, Nizozemske in Romunije. Akreditiranih je bilo 171 domačih in tujih novinarjev. Iz danjih 46 tisoč vstopnic. Poprečno so obiskovalci kupovali dobre 4 vstopnice, no skoraj pet, 4,71 poprečno na obiskovalca. Med obiskovalci je bilo 60 odstotkov dijakov in študentov. No in kakšne navade so imeli ti obiskovalci? Iz life nam sporočajo. Obiskovalci filmskih projekcij v Cankarevem domu so pojedli 500 kg jabolk, popili 6000 plastenk za live, 3000 plastenk sola ledenih čajev in 2000 steklenič kokte. Ob filmskem druženju so lahko pokušali vina vinske kleti Pava za spanost ob poznih večernih urah pa je pregnalo kar 20 kg kave bar cafe. Po vseh teh neprespanih nočeh se kar samo od sebe sedaj postavlja vprašanje, kateri so zmagovalni filmi letošnjega festivala. To skrivnost smo novinari skrbno varovali do 20. ure 22. novembra, na kar se je embargo le sprostil in dovoljeno nam je bilo objaviti. Veliki zmagovalci jubilejnega 20. LIFE so Črnci, nagrada vodomec, torej nekako osrednja nagrada festivala LIFE, je pripadla filmu, ki sta ga režirala Zvonimir Jurič in Goran Devič gre za film Hrvaške produkcije, ki ga je bilo moč videti tudi v Mariboru. Žirija v sestavi Dana Linsen, Elma Tataragič in Martin Turk pa je svoj odločitev pospremila z nasledno obrazložitvijo. Film, ki z veliko smelostjo prikazuje vojno stanje in ne prikliče le resnične vojne, temveč nas sooči s sovražnikom v vsakem človeku. Ta najverjetneje pomeni največjo grožnjo. Kljub sprva zelo realističnim razmeram, se delo postopoma pretvori v nadrealistično močno moro. Nagrado filmu podeljujemo za ekspresivno igro, prepričljivo zgodbo in domiselno režijo, so še zapisali. Nagrado vodomec je obrazložila in razglasila predstavnica mednarodne žirije Elma Tataragič, podelil pa jo je Klaudij Godnič, glavni izvršni direktor Mobitela. Nota ista, žirija pa je še en film, gre za posebno omenbo, le to pa je dobil romunski film režiserja Kornelija Porumbija, policijski vejca Pridevnik. Obrazložitev za ta film je bil film, ki ga je bilo pri dodeljevanju nagrade ne mogoče spregledati za voljo njegove dognane estetike, naracije, vodenja igravcev ter družabne angažiranosti in filozofskega upogleda. Nagrada FIPREŠI je bila dodeljena filmu Prinesi mi Rožmarin, obrazložila in podelila jo je predsednica Mednarodne žirije za nagrado FIPREŠI Radmila Djurica, obrazložitev pa je naslednja. Brata John in Ben pripovedujeta preprosto zgodbo o zapleteni družini, ki je pravzaprav njuna lastna. Drama, navdihnjena s tradicijo neworškega neodvisnega filma, dobro prikaže nemirno in raztrgano družinsko življenje. Gre za komični film o moškem, ki se na eni strani sovpada z izjemnimi situacijami, na drugi pa s svojim zmedenima sinovoma. Srčno oziranje brez gneva. In pa še eno. Predvsej pomembno nagrado so podelili, gre za nagrado po izboru občinstva, nagrada zmaj. In zmagovalni film po izboru občinstva je Ubil sem svojo mamo, I killed my mother, ki je prejel poprečno oceno 4,49. Izjava režiserja Xavierja Dolana, ki je posnel film, je sledeča. Počaščen, polaskan in presunjen Nagrada občinstva je sporočilo o ljubezni in priznavanju kolektiva ljudi, zaradi česar toliko bolj dragocena in pristna. Nagrada žirije ima morda prestiž in intelektualno vrednost. Nagrada gledavcev pa pomeni, da delo ceni velik ljudi. Takšno priznanje eklektične večgeneracijske cinefilske javnosti se dotaknilo srčike mojega srca, mojega ponosa, mojega duha. In tako sentimentalno tudi nadaljuje prevzet sem nad učinkom, ki ga imamo je film na ljudi po vsem svetu. Od tu pa vse do vas, ne glede na vsa kulturna neskladja ali razlike, ki jih prinašajo razdalje, morja in države. Srčna hvala in najževi film, ki nas zbližuje v umetnosti in življenju, je povedal režiser, za tiste, ki vas je ta eh, njegova zahvala oziroma izjava zamikala in si želite pogledati film, ne skrbite, prišel bo tudi uredno distribucije. See these tears so blue An ageless heart that can never mend These tears can never dry Judgment made can never bend See these eyes so green I can stare for a thousand years Just be still The world will leave her down. pa smo poprašali tudi nekaj obiskovalcev zaključnega večera, LIFE v Mariboru, ki se je prav tako kot v Ljubljani zaključil 22. novembra. No, še prieden smo dali besedo obiskovalcem, smo za nekaj trenutkov pokramljali prodajalko kart, ki je iz prve roke podala nekaj informacij o spremenjenem načinu dela v koloseju ob tem, za mariborsko filmsko publiko, vsekakor vele dogodku. Je bila vrsta zastopnice Ja, je vrsta zastopnica, zato ker prihajajo ljudje vedno deset minut prej prestavo kupovati in je samo ena blagajna temu namenjena, zato ker smo tudi eno dvorano tudi oddali. Da, da bi bilo nesmiselno imeti več blagajn in tako potem vrsta nastane, ne. Zato, če bi ljudje prihajali, ne vem, vsaj pa ure prej, ne bi rabili toliko čakati, ne. Zakaj pa je lipo namenjena samo ena blagajna? Se tako, kot sem rekla, ker je samo ena dvorana, ne. Zdaj, ker v dom se pa je samo odločil, da bo samo eno dvorano odkupa. Mislim, da, no. Je bila, koliko predstav je bilo razprodanih v okviru LIFA in katere? Zdaj, mislim, da so bile samo uh, ti zlomljeni obemi razprodani, čeprav ostale so sicer tudi bile precej prodane, ampak ni bila, da bi lahko rekla razprodana, ne, da se več ne mogli ljudje kam sez. Prva je bila tudi precej prodana, kaj je že ta bila... Uh, Bad Tenet, kak je bil okvarjeni poročnik, potem tale kapitalizm sem vila, da je bil predvsej uh, prodan, pa oh, težko se zaspomnem. Več se pa zdaj že nas, spomnim, ker zdaj to je naj zni, pa 2 dva... Ampak v poprečju so te predstave bolj obiskane kot tiste, ki jih imate drugače na rednem programu? Za tak je, pravi nam še potem ostane 9 dvoran, kjer lahko tudi vrtimo več filmov, zdaj pa vpreče, ker imamo pač toliko filmov vseeno mi, kako bi rekli, zmagali, ne? Zdaj, tale film 2012 pa tudi predvse obiskane še bolj kot live, ne? Ampak mi temu smo namenili tudi temu filmu 2012, dve dvorani, ne? Ok, kaj pa samo vzdušje v koloseju je bilo v teh enajstih dneh, oziroma 12, koliko je trebalo life kaj drugačno? Ja, je drugače, zdaj, ker so nekateri ljudje še vedno malo zmeden in ne vejo, kakirjo blagano morajo iti, čeprav je vse označeno, da je peta blagano samo za life in ostale štiri je za kolosej. Pa še posebej smo imeli v gorajico, modro, to pa ja, pa potem imamo še, še posebej punca za, odvsem krvega doma za informacije. Tukaj Kaj pa, ljudje, ki hodijo na LIFE, pa čakajo tu vrsti, so kaj drugačni po tvojem mnenju, tak čisto feelingu od ostalih? Uh, ja, to se mi zdi, da bolj, kako bi rekla, tem elitah, kak bi tega imenovala. Uh, to pa predvsem se pravi starejši ljudje, pa tisti, kak bi rekla, ko radi berjo, kak bi temo imenovala, čeprav jaz tudi, ampak ja, so drugačni, bi lahko rekla. Ok, zdaj je kaj žal, da bo konec, ali komaj čakaš, da danes mine, pa potem jutri malo manj še gužba? A, po resnici povele nas, komaj čakao to nedelje. <laughs> Hvala. Sedaj pa res obiskovalcem. biskovalcem. Prvega smo takoj po ogledu novega murovega dokumentarca ustavili ob zapuščanju črne skrinjice ob dravi. Ok, zdaj smo srečali rednega obiskovalca festivala LEAF Mariboro. Zdravo! Um, kolik predstav si obiskal uh, letošnje leto v okviru Lifa. Hmm. Uh, letos sem štiri predstave, se pravi uh, Trier, uh, Hanike, uh, Strte objeme pa Michael Mura zdaj. A to pomeni pališ na znane režiserje, na štev si ali mogo? Pališ na znane režiserje, poznam filme in to so filmi, za katere se nekaj te filme je treba videti na velikem platno, če hočeš živeti tako kot so za gre in ker smo v Mariboru trenutno res brez kakšne, akoli alternativne kino dvora, ki bi predstavljala take filme drugače kot so polifa, je to edini način, ne? Pa te kateri od teh filmov še posebej eno a, Mislim, vsi so bili fenomenalni. Murje danesko bi imal nad pričakovanjem. Antikrista sem že videl, pa me še enkrat odpihno, ne. Haneke, tak Haneke, ne, pa tudi a, te strti objemi so bili fenomenalni. Mislim, meni je celotni letošnji program res ena, ne. In sem zelo vesel, da so tudi v Mariboru predvaja, ker se je končno zadeva iz Ljubaja in preselila tudi k nam, ne. In kaj dena so vse dvorane, nabito polne, pa je vsakič, ko sem bil tu, pa tudi ki so bili drugačni še, so rekel, da je bilo da se pravi, da je interes in da bi bilo treba delati v tem. To pomeni da pa si še vedno nekako nezadovoljen stanjem kinematografije v Mariboru. Ja, če pogledaš na plakati tukoli, boš videl, da so to danesko sami Hollywood filmi, zato da pa lahko ti vidiš karkoli drugega od evropske produkcije, alter produkcije, kulturnega filma, pa moreš ali kras z internetu pa domače povedano ali pa moreš čakati na ljudi, da da se zberajo in pripravijo te stvari za kar sem jaz ne skočno Torej, drugače ne hodiš v kino? Drugače ne v kino. Okay. No, drugega, in to bo tudi zadnji, ki bo v svojih lifovskih vtisih spregovoril v tem sklopu, smo zmotili kar pri čakanju v vrsti ob nakupu karte za zadnji letošnji mariborski lifovski film Razmetane postelje, Unmade Bats, Film angliške produkcije režiserja Aleksisa Dosantosa. Zdravo. Zdravo. E, kolik e, ste redno obiskovali z festivala Leaf in Maribor ali zgol občasno? Ne, v bistvu to prvič za Maribor. Drgač Leaf, Sisar v Ljubljani že, ampak Maribor pa prvič. Pa ste si letos v Ljubljani že kaj pogledali? Ne, letos ne. Mhm. To je ta prvi film. Mhm. Torej prvi film, razmetane postelje, un beds, kaj pričakujete? Zgodbo mojega življenja je preteklosti. <laughs> se vam zdi festival Life pomembno za Maribor? Nasploh ne samo za Maribor. Ne. Nasploh je za celo Slovenijo to zelo pomembno, ker je priložno, da se vidijo res kvalitetni filmi. Mhm. Drugače hodite v kino? Bolj poredko, ne prav zaradi tega, ker je pač ponudba filmov, ki se vrtijo v običajnih kinematografih zelo na bi reko, neostreznem nivoju. Ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Ein Ei und nachmittags wäre ich frei. Mich lockte auf der Welt kein Ruh mehr und kein Geld. Und wenn ich das große Los, dann fresse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro, ich wäre dämlich, aber froh. Schön. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich, ich legte, legte täglich, täglich nur, nur ein, ein Ei und sonntags, sonntags auch, auch mal zwei. Ich wäre dämlich aber froh. Ich wollte, ich wäre ein Hut, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei Jurei. Produkcija filma Nemška kolateralna škoda druge svetovne vojne po imenu Roland Emerich se vrača znovo na množični histeriji temelječo mauzno kravo, ki tokrat sliši na preroški numerični naslav 2012. Za vas je trpel Matej Frece. Majevski koledar se konča 21.12.2012, ko bo do planeti sončevega sistema poravnani. Toda namesto, da bi se začelo novo obdobje, kot se za prav za pravzaprav spodobi, bo napočil konec sveta. Naravne katastrofe, kot so potresi, poplave, vulkanski izbruhi in gibanje celin, bodo naš ljubi planet tako preoblikovali, da bo Himalaja pod vodo, Afrika pa najvišja točka na zemlji. Tem napovedim ne verjame niti falirani pisec znanstveno fantastičnih knjig Jackson Curtis, toda ko spozna trčenega radijskega napovedovalca Charlie'a Frosta, ugotovi, da je vse res. Takoj odleti ločeni ženi ter pobaše njeno novo držino, da bi se vsaj oni rešili v zadnjem trenutku, to da rešili kam, pošivih namreč poka vzplanet. Roland Emerih je z velikimi očmi odraščal v 70 ih ko je kraljeval žaner katastrofičnega filma. V spominco se mu zavedno vtisnile klasike, kot so peklenska stolpnica, pozejdo nova avantura in potres, zato danes čuti silno potrebo, da jih oživi. Njegova filmografija priča o tem, da najraje ruši svet, predvsem je začetnik trenda rušenja svetovnih znamenitosti. S filmom 2012 je hotel posneti mamo vseh filmov katastrofe ter tako podati piko na ta žanr. Rezultat je res pretiravanje, ki gledalcu prinese točno to, kar obljublja reklama. Dobri dve uri in pol popolnega možganskega odklopa ter katarze skozi nenehno sesuvanje in razsuvanje planeta. Prav, prve pol ure se sicer res ne zgodi nič kaj ti treba je zgraditi pričakovanje in uvesti obvezno disfunkcionalno družino, katere mikrotragedija in odrešitev bo fina proti vtež globalnim epskim nesrečam. To pa je tudi vse, kar se tiče vsebine. Majevski koledar je v filmu lebežno bežno omenjen, o kakršnihkoli eksistencialističnih filozofiranih o človeku in njegovem bivanju, pa seveda ni ne duha, ne sluha. Roland spada med tiste režiserje, ki jih bolj zanimajo lepe slike, kot pa dobra zgodba. Na tem področju je resnično mojster, zato je 2012, ko se katastrofe končno pričnejo vrstiti, prava poslastica za oči, vse tja do konca, ki pa pride, kakšne pa ure kasneje. V film, ki reciklira prav vse klišeje tega žanra, je namreč naphano preveč vsega, zato proti koncu že resno preizkuša našo strpnost. Kalvarija trčenja velikanskih ladi v Mont Everest je že odveč. Za film tega žanra ne pričakujemo globokih dialogov, zato je tudi človekoljubno navdihnjeni na govor med zadnjimi sekundami odštevanja precej plitek in se mu ne smejimo le zaradi relativno dobre igre, a kljub temu film premore par sekund prizorov, ki dajo misliti. Predvsem uničenje Vatikana, kjer nekaj minut predtem poči slavna freska v Sikstinski kapeli, Razpoka poteka med prsti Boga in človeka, ta njuna fizična ločitev pa najbrž pomeni, da Bog človeštvo ne bo pomagal in Vatikan se zdruzne vase. Drug zanimiv prizorje ponovno uničenje bele hiše, vanjo na ogromnem valu prileti ameriška nosilka. Tako glavo združenih držav Amerike uniči ravno orožje, ki ga tako obožuje. No ta dva prizora pa sta tudi edini kolikor toliko izdelani sporočilci v pol tretji uri trajajočemu napadu na vsa čutila. Recenzijo pripravil Matej Frecer. novi dvojni številki 8. in 9. od kar Revija Kino smo v Ljubljanskem kinodvoru ustavili enega izmed urednikov Nila Baskarja. Ja le pozdrav Nil Baskar. Nil ti si eden izmed urednikov Revije, v bistvo oziroma kar take že male knjižne izdaje Kino. Um, ki je ravno kar doživela 8. in 9. izdajo, gre za dvojno številko. Uh, kak teden nazaj, ravno držim knjigo v roki, še čisto sveža, dišeča. Um, pa te prosim, če poveš kaj več vsebini te dvojne številke Kina. Hvala. Um, pred nami je uh, zadnja dvojna številka Kina, ki je šla, kot rečeno, pred dobrim tednom. Uh, zdaj ta številka je nekak. Izstopa mogoče od uh, uh, nabora dosedanjih številk po temu, da je uh, nekak uh, zastavljena in da je tudi nastala multitematsko, skratka, da smo se ukvarjali uh, izčrpno z večimi temami naenkrat, skratka, ni številka sama po sebi tematska, da bi imela neko nosilno temo, ampak je nekak tudi posili razmer in po recimo v različnih inicijativah združila zelo različne tematike. Zdaj, mogoče bi najbolj poudaril nekako nosilno temu številka, ki je vezana tudi na dogodek, ki se danes zvečer odvija v kino dvoru. To je svetovna premiera novega filma Želi Mira Žilnika, starega znanca teh prostorov in dobrega prijatelja. Gri za. film kjer željni ponovno na nek način uh, se vrača nazaj uh, v uh, korekočne začetek njegove filmske poti, k raziskovanju uh, recimo dejavnikov uh, politike in ideologije, Na domačem, recimo na domačem terenu, skratka gre za film, ki se ukvarja z raziskovanjem uh, posledic in pogojev tranzicije uh, v Srbiji, skratka tranzicije iz uh, prejšnjega sistema ekonomskega in politična v recimo temu divi kapitalizem, ki zaznamuje srbsko sodobnost. V tem mini bloku, ki je posvečen filmu, tako predstavljamo polemičen zapis enega izmed akterjev v filmu, Branimirja Stojanoviča, Tem kritiški zapis Ernesta Larsena, filmskega kritika iz Amerike in pa tudi fragment scenarija za sam film Želji Miražilnika. Treba je povejati, da stara šola kapitalizma, tako kot vsi filmi Želji Miražilnika, je neka svojevrstna zmes Recimo temu dokumentarizma, dokumentarnega filma in filma fikcije, Zato je mogoče zanimivo iz tega vidika videti, na kakšen način Želimir, uh, uh, piše tudi scenarije za svoje filme, ki pogosto delujejo, sicer kot popolnoma improvizirani in, spontan, in spontana filmska dela. Um, naslednji mogoče segment uh, uh, nove številke kina je... Uh, uh, Tematsko še bolj izstopa na nek način iz naših dosedanjih, eh, recimo področji, ki smo jih pokrivali, eh, je segment, ki se ukvarja s televizijo. Natančneje ukvarja se z eh, fenomenom sodobnih televizijskih nadaljevank, ki pogosto in na, na, na nek način uh, vsaj v kontekstu sodobne ameriške produkcije uh, presegajo, uh, recimo temu neko institucionalno hollywoodsko produkcijo in uh, na nek način uh, dopuščajo neke nove, zanimive audiovizualne forme, uh, ki so že v sami formi televizijske nadaljevanke, po temu, da so to uh, pač na nek način forme, ki si lahko vzamejo veliko več časa za Za, za razvoj neke govorice ali česar koli, po drugi pa tudi, da gre za doskrat zelo polemično in na nek način. Um na nek način za stvari, ki problematizirajo eh, tako ameriško realnost, kot eh, tudi probleme reprezentacije, vzlasti recimo v primeru eh, TV serije The Wire, oziroma Skrivna naveza, ki sta je posvečena eh, dva, eh, dva, dva zapisa. Eh, med ostalimi bloki številki bi podaril, eh, bi omenil še dva sklopa posvečena avtorjem, eh, to je sklopom Mihajlu Hanekeju, ki je bil nedavno tudi zelo izčrpno predstavljen na Ljubljanski filmskem festivalu ter sklop posvečenju Ginu Greenu, morda manj znanemu, ampak zato nič manj zanimivemu in pomembnemu sodobnemu francoskemu oziroma recimo ameriško-francoskemu avtorju, ki v zadnjih desetih, 15 letih v Franciji ustvarja nek zelo svoj vrsten opus. Omenu bi še mogoče še posebej še dva dodatna bloka. En je vezan na naslednji založniški projekt Društva Kino, to je prevod, eh, lahko rečemo, bistvene knjige filmskega pisanja, eh, Keskele sinema oziroma Kaj je film, Andreja Bazena, skratka knjige, ki smo jo v slovenskem prostoru, v slovenskem prevodu pogrešali 50 let, letos mineva prav 50-ta eh, od kar je eh, knjiga v začetku 50-ih let išla v Franciji, eh, kaj je film bo izšel v Sloveniji v prevodu društva, kino v začetku naslednjega leta. Zato objavljamo dva teksta, ki se na nek način zelo temeljito navezujejo na probleme vprašanja realizma v filmu, ki seveda ju sama sam Andrej Bazen postavi v srče svojega filmskega pisanja. Tukaj je pa še potem zanimiv zapis oziroma prevod poglavja iz knjige franceska kasetija oko 20. stoletja, ki je, ki velja danes tudi med, recimo, italijanskimi filmskimi teoretiki, skratka v področju, ki je za Slovenijo domala neznano in tudi v evropskem okviru mogoče slabše raziskano za eno najbolj zanimivih in prodornih sodobnih eh, knjig filmske misli in pisanja. Eh, to je nakratko, kar se tiče vsebino, seveda je, tukaj so še vse, eh, recimo, tem ustaljene in eh, ustaljene rubrike, eh, Decimo, da je to to. Nils, zahvaljujem se ti eh, za to obsežno poročilo osebini eh, te dvojne številke kina. Eh, pogovor smo pravila kar v eh, Ljubljanskem kinodvoru in čez kakšne dve uri si bomo tudi pogledala že omenjen film Stara šola kapitalizma želi mirja Žilnika. Tako, torej, to je bilo iz kinodvora. Upam, da boste ostali na naši frekvenci tudi po naslednjem komadu. Dvojna izdaja kina. Stane 17 euro. To je bilo za danes nekako tudi vse. Za naslednjo oddajo pa že napovedujem čisto svežo rubriko, v kateri boste lahko sodelovali tudi vi. Šlo bo za dialog iz znanega filma, no več informacij pa bom prihranil za naslednjič, ko boste lahko to novo rubriko tudi že prvič slišali. Upam, da ste uživali ob glasbi z filma Inglorious Bastards, Sedaj pa vas vabim, da kar ostanete na tej naši frekvenci, seveda pa se odaja filmsko vrtoglavo, spet vrača naslednji teden ob istem času, torej v sredo, ob 17. uri in seveda na isti frekvenci, 95,9. Pa adijo. the that's all, folks.